Kesu gira, biziki ase Mezu hori, zabaldu nahi izan dute sehaskako ordezkariek haintzin txolas bezala, hauhtengo Ejiuhatx edizioa aurkeztu haintzin. Nahi izan dituzte salatu, estatuaren jajera onagtezinak, bai mogiltzeari begira, baita ere azterketak euskaraz pasatzeko galdeari begira. Ondorioz, antolatzaileek dei berezia, nahi dute zabaldu aurten. Koldo Rodriguez, erri urratxeko koordinatzailea. Deiberesiba bi aldeetatik, alde batetik ba beste egitera eta ondo pasatzera, eta beste alde batetik ba egoerakala egintzen digulako, ba erri urratzea aldarrikapen egun bat izango da urten, ez bakarri beste egun bat. Euskeraz bizi nahi dugunaren eta euskeraz bizitzea debekatzen diguten guzti guztioiei erakusteko, Ba, ez garela hiruta lau, milaka perzona garela euskeraz bizinei dugunak, eta horten ere, ba, bueno, berri urratzen e, horrek ba, presentzian nabarmena izango du. Pandemiaren gatik, etzen, egi urratx senperen antolatu azken bi urteetan, baina antolatzaileek uste dute orain momentu ona dela, koldo jodriguez. Ez, ez dago atzera gueltarik, e, urtarnien hori eta bostean, ba, besta orkesten genoenean ma genituen dudak, e, momentu hori ez dauka dudarik, e, nik usteia e, normaltasunera itzultzeko garaia dela, eta normaltasunera itzultzeko horretan, ba, erri urratzerako itzulera ba, izan daitekela bideon bat eta lehenengo pausu bat ba, bizitza normal egiten azteko. Programazioaren aldetik lan potoloa egin dutela saldo dute eta talde famatu batzu presentatu dituzte. Horren artean, Willis Drummond, Skakeitan edo Deskontrol. Lehenengo edizioetan bezala, laguntzailean presentzia behar jezkoa izanen da. Beinat bidegain, egi urratxelkarteko bulegoko kidea. Hori da, denendako bada txanda bat edo parte bat lan egiteko bai haintzineko astetan, egunetan, baita ere igande hortan eta biztan dena, uh, bi aramonean garbikita eta ondoko egunetan biztan dena, gazteak eta burrasuak eta laguntzaileak, beti anzten ditugu laguntzailean izbat direna ez direna burrasuak laguntzen dutena egun hortan eta biztan dena, denak presto. Bi mila burraso hor dira haintzineko egunean, egunochtan eta bi aramunean lan egiteko bakotxak bere txanda, dependitziendu ze ikastoletan lan egiten duen, zigunetan uh, aparkaleku, janari edari edo biztan dena jantzisalmenta eta horako gauzetan, beraz bakotsak badu bere txanda, eraz ez du egunguzian lan egiten eta eraz bi mila banogeiago hori dira lan egin. edizioan bilduko den dirua, proiektu zehatz batendako izanen da. Pei hozora jurkia, se askako presidenta. Horten badugu proiektu bisikipotolo bat, eh? bistantena dagoz garen kollegioa. Gire azken urteetan, gure kollegioak gendizka dira. Edeki ginoen bayonako kollegio berri bat dola urte batzu, baina ez sen aski izan, han ditu ginoen manez uh, erdozentzietxart kollegioa bainan ez da aski, badugu warazobat uh, lapordiego aldean, beraz. Ziburuko kolegioa gainezka dugu, behar dugu bosgerren bat edekin, bat dugu terreno bat, eta biziki, simbolikoki ximbolik, bizikei derra da, terrenoa erri hurratseko izan baita kasik, edaz aurra igira bosgerren kolegioa duzortzen, erri hurratseko kolegioa da, eta biztan dena, beste kolegio guziak bezala, erri hurratsean diluek arpenak beha imentzen du gaitasuna. Orain arte, ogoita hemen sortzi ikastula, lau kolegio eta liceo bat dira, askaren baita.